Hallå och varmt välkomna till det 68 avsnittet av Supporterpodden på 65an. Vi sitter här med lite spruckna röster i Sundsvall på ett hotellrum efter att vi ska skått vunnit med 3-1. Och tänkte prata ner matchen lite kvickt. Med mig har jag idag Emil, Joakim, Kristoffer och jag heter Andreas som pratar. Eh, vad tycker du Joakim om matchen idag? Eh, nej men Jag tycker... Eh, vi gör en bra match på det hela taget eh, Sundsvall är ju eh, Det spelförande laget Första, vad blir det, kvart kvarten någonting eh, Skapar en hel del chanser för också in en boll eh, Lite oturligt egentligen, det är väl Freddysson strinden Tror jag eh, Ser ut som från vår kort sida i alla fall eh, Och på det gör vi ett snabbt mål Från, alltså det är ett fint anfall eh, Och det, det Kommer egentligen från lite ingenting Och sen tar vi över matchen tycker jag Och vinner väl för sant jag håller helt med. Eh, fram till vår ankutering så kommer en, ja, max två minuter efter deras ledningsmål så är det ju Giftsundsvall som har inlett eh, oroväckande pigt, får man väl ändå säga. Eh, och eh, De skapar väl inte jättemycket. Vi känns väl ändå sen blir det ju så här självmål när det är väl dogla som hoppar över, eller hoppar över, han släpper bollen och sen tar den på Fredo in. Men det känns ju som... Det är, och där brister det väl lite i kommunikationen. Men annars skapar de ju inte jättemycket. Eh, och men de har ju... De, de är ju helt klart spelförande första kvarten. För, ja, fram till vår kvittering av Javir. Eh, men, ja, men sen man, efter det tycker jag det är våran match. Man tycker väl att så här, eller det som jag tar med mig lite att jag tycker att det är framförallt Gif Sundsvall som ser riktigt bra ut. De ser ut som ett topplag. Eh, mm. Kanske inte att vi är jättedåliga men de sätter stor press på oss lyckas med det. De återerövrar åter bollen ganska fort och ser faktiskt riktigt bra ut. Och eh, då känner man lite så här oro på läktarna att har... Har vi kanske gått ner oss lite i det här uppehållet och har Giftshundsvall hittat rätt och blivit det laget som liksom ändå spelar Allsvenskan förra året? Alltså jag tycker att det känns, eller det härligaste var ju att eh, jag tror aldrig jag sett VSK kvittera så snabbt. Jag, jag kollade på, på klockan, jag kollade highlights på, på, på Discovery, att det är 70 sekunder på matchklockan från att de är 1-0 till att vi är 1-1 att självklart så, som ni har sagt det, så är ju Gibson i spel från den första kvarten med att, att vi vi inte ner oss att vi bara är så jävla på att vi ska fortsätta köra vårat spel. Det är fan sjukt, sjukt härligt. Ja, du säger 70 sekunder men då tror jag att så firar ju säkert i 50 sekunder kanske. Ja men exakt det. För att det är ju avspark eh, vi rullar tillbaks den någon slags kombination mellan Ask, eh, Simon Johansson och Simon eh, Gebert som faktiskt som, här, rullar. Gånger tidigare. Ja, men alltså de är helt otroliga på den kanten och de kommer runt riktigt snyggt och inlägget eh, touchas väl en back i tror jag men ja. eh, Jabber har sökt en jätte jätte bra yta eh, vid Bortre och kan stånga in bollen det är ett jättefint anfall så det får, får mig fundera lite om det kanske är intränat direkt på avspark eh, snyggt och bra av Karl Karlsson antagligen alltså, i så jag fall. vet inte det varje gång Ja, <laughs> Nej, men det, jag antar att äh, Giftsundsvall står lite på härlarna efter att ha gjort ett mål. Jag tänker att man är kanske lite mer på en äh, än äh, första avspark liksom, äh, i matchen eller i halvlek. Men äh, jag vet inte. Det, det, det, det snyggt var det i alla fall. Ja, jag tycker och framförallt kändes det ju viktigt just framförallt eftersom Sundsvall hade en pigg inledning. Jag tycker ändå att vi, vi står, ju egentligen ganska, äh, står ju emot ganska bra även om det är Sundsvall som pressar på där i början men om de liksom så här har den pressen, får in ett mål lite halvturligt ändå när det är självmål men inte alls liksom helt oförtjänt så, så är det ju ändå väldigt bra att vi får in kuteringen direkt och kan börja vända matchen. Jag vet inte om deras mål är eh, Douglas vill egentligen satt som vänsterback i den här trean och kan ju första försvarande på högersidan, så att säga. Så jag vet inte om det kan spela någonting in i den här kommunikationsmissan. För det känns ju både som att Douglas, efter att eh, Freddy ja, styr in bollen i eget mål, att, att han är lite frustrerad samtidigt som både Anton och Freddy också är lite så här: äh, ja. Vad hände här? Men det ser ju verkligen ut som att om Douglas vill så tar han den bollen. Ja, absolut. Men det blev lite. Eller i alla fall på bollen så att säga. Ja, men Jag men, tror äh, att lite brist på kommunikation ja. kan känna, ja, ja, men Om det, man får spekulera så, liksom. det, det, jag så upplevde jag också Målet. Samtidigt så känner man väl att Douglas borde ta bort den bollen Om man inte hör ja. eh, Målvakt mm. eller ja, uh, Frågan är väl vad han hör i ja. Och det vet ja, vi det. inte ja, men Vi får ju kanske sätta upp det målet som en av få misstag eh, vårt försvar gör Den här säsongen känns som för att eh, Otroligt stabilt försvarsspel igen eh, Utöver det eller? Alltså backlinjen är ju helt fantastisk alltså det här är inte första matchen men det är väldigt tydligt idag ja, men det, känns, på... det känns ju verkligen som att de har hittat liksom varandra och vet exakt var den andra är och ja, men det är fantastiskt att se samtidigt så här som den lite pessimist man är eller så här, man, man letar alltid efter någonting och då känner jag så här, det fanns synd om Umit Aras som kommer och är en jävligt bra försvarsspelare. Men hur ska han kunna komma in med den här backlinjen som ser ut som Alltså kommer inte vara skadefritt och avstegsigt. Varje... Jo, det kommer det visst vara. Fredrik kommer också vara borta på landslagsuppdrag äh. så att det, det kommer finnas chanser. Ja, Nej, men det, ja, men det, det känns poäng. ju faktiskt tryggt. Men alltså jag, om man ska lyfta så här, och nu letar vi ju så här på, alltså, allt är ju fantastiskt. Så att nu letar man ju verkligen här, någonting att så säga, oh, det här är ett orostecken. Men att han inte får spela, det, det måste kännas tungt för honom tror jag. Men samtidigt som att han också måste förstå att det går liksom inte att rubba på den här trean för att... Han är ju ett proffs liksom. Han, ja, eller, han är ja, spelare, så är klart som han fattar det. Ja, förhoppningsvis är det liksom... Så länge kommunikationen är tydlig och sådär så, Och plötsligt, han, han vet... Han ser ju också vad vi ligger i tabellen. Alltså... Eh, han känns ju jävligt proffsig ja. alltså Det är inget så här hängande Nej nej. nej. Ja, dåligt kroppsspråk och så vidare Utan verkligen så är med i laget mm. och, ja, men, han... Jag tror att han bider ja. sin tidligt Och jag tror att han kommer göra det jävligt bra När han väl får spela ja. Om vi ska gå vidare i matchen Så efter den första kvarten där Så visar ju fan Sundsvall att det är ett skitdåligt fotbollslag <laughs> Det, ja, ändå, det måste ja, man ändå säga. Ja. Alltså, jag, jag tycker att de är usla efter det. Vi, vi låter dem vara usla. Vad man ska säga. Vi... Men jag tror också så att alltså, de har ju gått ganska tungt. De har två stor förluster på rad. Kommer tillbaka efter uppehållet. Startar jävligt bra och får utdelning <laughs> ganska tidigt. Där måste det kännas jävligt skönt för dem. 30 sekunder senare så har vi liksom kört sambandfall och tryckt in ettet. Alltså, jag förstår att de blir kanske lite molokna men... Det är som du säger att de går ju ner sig totalt efter att vi kvitterar. Vi, det är ju VSK på banan och för, egentligen inget mer. För våra 2-1-mål kommer ju inte långt efter. Det är väl... Ja, inom tio minuter så har vi ju eh, tagit ledningen. När... Det är väl i och för sig mest Jag tror Javier får målet Men, ja, det mycket, känns, få. ja, men, men mycket känns det som att han blir träffad ja, ja, absolut Men det är återigen ett fint anfall ja, Evert eh, som levererar eh, en ny boll åt bakåt Och är det Patrik som skjuter tror jag ja. mm, Och styr ja, jag på Javier Det, och jag tror det, att det är Givet som jag gnällt på som... Nej, han levererar min spelare idag absolut. Jag tror faktiskt att det är Ask i början Som är ganska långt ner Nästan mellan våra backar och tar upp bollen och sätter ut den på ytan på Gevert. Så att det är också så här ja men det är riktigt fint um, och vi utnyttjar det, att vi har, vi möter ett lag som kanske inte riktigt har alla bitar på plats. Mm. Eh, och jag tror det viftades och gnäddes lite på offside eh, från Sönsas spelarna eh, men på repriserna det känns ju inte alls som offside, eh, tycker inte jag i alla fall. Nej, alltså det finns väl absolut möjlighet för att det skulle ha varit det men från reprisbilderna så är det ju helt omöjligt att liksom skrika på det och vara säker, säker på det. Jag tycker det ser ut som ontai. Jag tycker till och med att de har två backar ja. nedanför. Och eh, en målvakt så, så att det är absolut att, inte av Att på det känns eh... Ja, det känns lite konstigt ja. faktiskt. Ja. Eh... Sen tar man väl... Alltså det, det, det förstår man väl att man tar alla chanser man får. Jo, men det är, så här, det är inte såklart åt något håll. Nej. Om det, det är offside, då tar jag den från 2011. När de gjorde offside-målpass. Ja, oss. det är väldigt mycket serien. mer offside här ja. faktiskt. Ja, ja då, det det, och då... Då var det när vi mötte dem i Visst, äh, åkte vi ur på väldigt lite marginal då? Mm. Ja, stämmer. Så att hade vi vunnit den så hade vi mycket väl kunnat förklara. Ja men, ja, men det var i princip det målet som gjorde att vi inte hade egna händer. Um, så att, ja, jag vill ju för inte ta tillbaka det på det här. För det här var ju ett regelrätt mål. Men jag ville ha en återbetalning förr eller senare <går> från, eh, från en match i Sundsvall. Precis. Um, nej, men vi är väl överens om att det var ett solklart uh, regelrätt mål. Och sen så spelar vi bara av den här halvleken uh, egentligen känns det som. Sen, om vi går över till andra halvlek så... Uh, jag är lite... Jag tycker... På sätt och vis att matchen påminner lite om borta matchen mot Helsingborg tidigare under våren. Där de, ja, de vi möter liksom inleder Pikt och. Eh, men att vi tar över efter ett tag i första halvlek. och Samtidigt har jag känslan inför andra halvlek att eh, nu ska de gå ut och visa vad de på riktigt går för. Nu. Ja, men nu kommer de pressa oss. Eh, Sådär. Men jag tycker ju. Alltså, vi är ju på gränsen till överlägsna i S andra halvlek. Som vi konstaterade så är det ju som ett lite usam mm. fotbollslag. Ja, men alltså, du är, är närmare 5-1. Ja, absolut. Än, ja. Alltså jag, håller, jag håller verkligen helt med Jag tycker att vi går ut och eh, ja, men vi, vi kör över dem i ja. början på det, andra. Man är alltså liksom det, lite frustrerad är inga, är att ett vi ett inte gör banan. det där målet. ja eh. Det är ett lag på banan ja. mer eller mindre. Mm. Och, och Sen får vi utdelning till slut också. Vi skapar ett gäng chanser som ja. eh, hade kunnat resultera tidigare. Men eh, vi spelar riktigt bra i början på, första. Ja. Nej, på, på men, andra men Det är väl lite så att vi inte ger dem chansen. Man kan väl tänka sig att de har snackat ihop sig i... Omklädningsrummet och tänker att ja, men nu går vi ut och startar om. Vi börjar som vi började första halvlek och liksom sätter hög press. Vi vinner boll, vi är liksom det dominerande laget. Men att, att det känns som att vi har så bra kontroll på dem så att vi inte. Låter dem komma dit hans. Ja Exakt. Och där visar vi hur bra lag vi är. Liksom, när vi, eh, vi vet att de kommer köra men vi bestämmer oss för att köra över dem istället. Mm. Eh, alltså, jag vet inte vad det är med den här truppen, men vi, vi bara kör. Liksom. Nej, och sen känns det ju inte som att. Det, det är inte direkt första gången vi går ut och gör en väldigt bra andra halvlek tycker jag i år. Eh, där vi kanske finjusterar på det vi har gjort. Ja, men. Det som har sett lite halvdant ut i första halvlek alltså, Man måste ju ändå tycka lite synd om coach dogge. Flytta till Norrland, tro att han ska coacha ett alldeles lag som ska tillbaka. Gå in och köra ett brandtal får man anta i halvtid. Och så går de ut och gör den andra mm. halvleken. För, ah, återigen, de är inte bra. Han trodde Norrlands var öppet, så att säga. Det var öppet för oss. Jag, jag tycker ändå så här, och nu, är det, nu pratar jag ur ett grönvitt hjärta Som är bara är fyllt av liksom lycka över att vi är så jävla bra Men jag tycker det är lite fint den här kontrasten på En superstockholmare som kommer till Norrland Och det är liksom så här, ah, vi, ska, vi ska gå ut och, och springa som reker Och de här norrländska patronerna, de är så här Det låter jättebra där. Det, det där var inte norrländska men skitsamma Nej men ni förstår, det är en fin kontrast Jag tycker att det är rätt härligt ändå Men det går så där för dem Ja, det går ju verkligen inte bra. Samtidigt är ju deras trupp... Eh, alltså, de värvade Dusan Lysel. Jajic av oss. Nu spelar ju inte han. Han är skadad, men... Monga Simba, stjärna. Eh, eh, ja, men exakt. Monga Simba är stjärna. Linus Alenius och Pontus Engblom har väl kanske sett sina bästa dagar. Engblom är bättre 2011 hos oss än man är nu. Ja, men det får man faktiskt ta och säga. Även om han såg ganska pigg ut i början, tycker jag. Om det var han som sprang där, men... Det ska väl eh, lite sån. Oh. Jo, ja, jag, jag tror det också. Eh, jag tycker ju, helt ärligt talat, året, nu var de ju upp och vände i Allsvenskan förra året och rasade ur ganska ordentligt. Men de borde ju aldrig ha gått upp från första början. Alltså det var ju inte de mm. vidare... De hade ju den här spetsen med Halligén alltså Halli och men Engblom. Eh, men de hade inte så mycket mer. Det var ju ett ganska svagt lag. Det man sa i corona-år, de gick upp eller vad? Jo, men kom mm, inte ihåg det. det året vi... De, gick ja, vi var, vi de var ju, ju borta mot var vi äh, borta i Västerås med 3-2, tror jag. Och vi var fullständigt överlägsna. Men de hade ett så här maxflyt här år när allting går med om. Det är väl kanske lite liknande det vi ser i år utan att dra för stora växlar. Men de var ju absolut inte redo för att gå upp. och De gjorde väl kanske inte heller det bästa av möjligheten att gå upp. utan Det var mycket tveksamma nordamerikanska värvningar. Om man har förstått så gör vi det förlösande 3-1 så att det känns ändå som att då då man vet att nu fan blir poäng i alla fall. I, efter 70 minuter liksom. Då, det är fan härligt. Alltså man här. lever, jag, jag upplever att man, man lever en liten del av en lever ju kvar från förra året och alla haverier när det gäller poängen. Men och det är väl kanske en av de största skillnaderna om man jämför laget i år och jämfört med i är ju att vi inte ha, vi faller ju inte ihop på det sättet. Utan vi då känns det ju faktiskt ganska tryggt även om man har tankar helt, helt trygg med bak Jo, ja. men det, det som är fascinerande är ju faktiskt som ni är inne på, att så här, det är en diametral motsats mot förra året. Förra året var vi Sveriges svagaste lag liksom sista kvarten. I år känns det ju tvärtom. Vi tar ju över matcher ju längre de går ju mer skapar vi och det som är imponerande är ju att det är i princip samma lag som spelar. Mm. Så där får man väl ändå så här skicka en jättelårs till tränarstaben. Mm. Som har förvandlat samma spelare till liksom mentala monster. Vi pratar om mentalt svaga vid fotboll förra året. Mm. Mentala monster mm. vid fotboll 2023. Och kanske att vi även vidare till styrelsen som behöll tränarstaben. Ja, när så. det såg... Absolut, ut i det läget. Ja, nej, men jag eh, också är också inne på lite samma spår eh, som Kristoffer. Liksom, nu när vi gör 3-1 den här säsongen, då känns det ganska eh, safe ändå. Jag var ändå lite nervös där. Vad kan det 75 vart eh, 70-50 minuter om man tyckte att klockan går så ja. långsamt som den alltid gör? Eh, men sen så ja, nu, nu dödade vi matchen på ja. ett helt annat sätt. Mm. Alltså De har inte många chanser. Nej, Den där nervositeten kom ju mest för att. Man var med förra året ja, men... eh, alltså, När det var extremt liksom så här. För spelmässigt är det ju inte så att Det hänger ju inget mål i luften Utan det känns tryckt hela ja, men Det är mer att man ser och tröjor och tänker Åh helvete, ja, men, det här kommer du att tappa som... men... Ja, men, Och sen när man kollar på den här matchen så påminner man igen Om att Sundsvara är ett uselt <laughs> ja. Ja. Du gärna <laughs> Det är en poäng du vill få fram och jag. jag, jag en... ähm... Inte helt fel ja, Nej exakt Det är svårt att inte hålla med Men men det... Jag tycker den här matchen är framförallt liksom värd att lyfta vår prestation mm. för att om och, och man liksom går tillbaks lite till innan matchen också när vi gick igenom, vi satt ju på Leris och tog någon öl med ganska många upp, uppresta VSK och kikade på startelvan och konstaterade också att vi har ju faktiskt en som det känns nu en väldigt stark bänk vi har liksom personer som kan förändra matchbilder vi hade Filip som känns som han är på väg in i form. Vi hade även eh, Mohammed som är tillbaka. Och vi hade Gambos som vi vet alltid gör ett bra jobb. Liksom, eh, Helt bra skillnad mot eh, bänken för ett par år sedan när vi inte ens skickade ett, en full bänk för att vi bara hade tre spelare. Ja, men exakt. Nu känns det ju som att alla de här spelarna som var på bänken, ja. även Omitaras, eh, att de likadana kunde ha gått in i elvan och vi hade gjort en lika bra match. Så att Nej, det är alltså det är stor Men Jag tror att det är en väldigt stor skillnad från tidigare år. Att vi har en eh, helt annan bänk i, i år. Eh, och liksom det, det blir inte kaos och katastrof om man här, byter lite spelare. utan eh, Alla spelare är införstådda med spelsystemet. Vi har bra spelare både i startelvan och på bänken. och eh, Jag tror att det är, det är en väldigt stor skillnad. för Det, det var en grej. Jag var, alltså, när Kalle tog över under hans första tid så var jag ju Nej men jag upplevde ju att liksom att uh, vi byterna gav sällan en positiv effekt. Och, och, men redan då såg man väl så här nej visst, det är absolut ingen supertrupp du har. Men det är ju nog helt annat uh, nu, det går ju det att se skillnaden. Är, det är ju uh, svårt att veta också så här, för att när vi har varit tidigare år då har vi varit så jävla dåliga och då vill man förändra en matchbild ja. till att vi liksom ja, kommer in och Bryter av det andra lagets press. I år är det ju vi som är för förande laget. Och då funkar ju bytena på ett helt annat sätt. Mm. Då vill man väl mest få in energi. Ja. Men fortsätta ja, ja, på ganska liknande sätt. Ofta. Och eh, nu ska jag liksom ta mig riktigt mycket vatten över huvudet. Kalla gjort det otroligt. Och eh, det är svårt att se att han valde fel elva till idag. Vi hade gärna sett att Filip fick starta. Han har ju sett bra ut. Han verkar vara... Vem, vem, vem ska jag starta för? Men alltså, och det här är ingen, eh, ingen negativt mot Oslo för jag tycker att han är riktigt bra. Han har stor potential. Men jag tror att man kanske kunde ha slängt in Filip i den positionen. Som, eh. som Viggen alltså istället för Patrick Oslo. Ja. Ah, och kanske switchat deras spel till liksom. Ja, alltså det är ju Filips plats. Äh, Filip har gjort det bra men samtidigt ändå. Äh, Oslo har också gjort det väldigt bra. Alltså, mm. Jag hade gärna sett att nu är uppenbarligen kan Jabir inte spela All, alla minuter, alla matcher som det verkar. Jag hade gärna sett att vi testade spela med Filip alltså, som uh, A9 ska säga. Som frontkille i anfallet. Det, käns, det känns ju som en spännande lösning. Det kanske är så här på... Alltså vi som hobbyanalyserar fotboll liksom. Uh, tror jag att det skulle kunna vara möjligt. Det är möjligt att uh, Kalle och Rubin liksom ser andra saker och det får man ha respekt för. Men... Jag tror ju ändå, utan att veta bättre liksom, att Filip skulle kunna funka där. Speciellt sista liksom, 20-30. Men just nu tror jag det är också lite grann som men vi var väl inne lite bra med liksom, att det, det är svårt att slå sig in i ett väldigt bra fungerande lag. Jag tror lite där för Fille hade ju en del skadeproblem så i inledningen av säsongen och Ja, jag tycker ju att han har sett pigg ut nu på slutet. Men eh, jag tänker att eh, ja men helt enkelt att eh, det, det är klurigt att slå in i startelvan i eh, dagens VSK. Men jag tror också så här: när det gäller Filip han är ändå en rutinerad spelare. Han börjar no offense men blir lite till åren när man nu pratar om fotbollsspelare. Och jag tror också att man kanske ibland behöver tänka lite taktiskt och slänga liksom en morot åt Philips och även åt läktarens håll för att det är ju inget snack om att folk som står på stå vill se Philips spela lite mer än vad han gör i dagslaget. Självklart, alltså alla vill ju alltid se Philips spela. Det är, Philip är ju våran man. Jag ska vara jävligt kul att se Miguel Sandberg hoppa in i det i alla fall. Jättekul är, att, han att han är tillbaka. Att liksom, efter ja. skadan och tillbaka och, och, och kriga om att spela igen. Så får vi se vad det leder till. Men, det, det enda man är lite... Oroad över att Jahin Burke inte fanns med i varken trupp eller på, på planen idag. Och då vill jag bara hoppas att han är tillbaka så snart som möjligt. Mm. För att där har vi ju också en, en jättehöjd i en spelare. Mm. Jag får hålla, alla tummar. Ja. Men har vi kanske pratat klart om matchen på planen? Men ska vi säga några ord om matchen på läktaren också? Vad, vad tycker ni om den? Vi vann. <laughs> Nej, men om man ska vara så nyanserad man kan så är det väl eh, det som jag har reflekterat mest över eller det som, är, det som slog, slog mig var ju att dels att vi var väldigt många VSK på plats eh, eller ja, väldigt många, vi var många ja. VSK på är, plats 100. Ja, det är, ja, men jag tror det att vi, ändå... mitt rutinerade öga säger att vi var 150 på plats ja, men är... Jag får, ändå får jag lite på dig ja. Tack. Men det känns ju ändå som att det var fler än jag gissar många hade förväntat sig ja, det, det, att, det, Även det, om det är en lördag så... Det som är kul att se också är ju att det är liksom inte bara kärnan som åker alltså, Vi har ju varit, vi har genomlidit många år där det är samma 50 person som åker på alla matcher Nu var det lite mer, man såg någon barnfamilj komma liksom Som kanske slog ihop sommarsemestern upp norrut med den här matchen och eh, passa på att gå på VSK och man såg även så här, några knattar och eh, gröna grabbar gjorde också en... Bränning. Ja, någon typ av bränning och liksom något som är... Det är svinkul att se verkligen och det är roligt att, att vi på läktaren liksom följer med framgångsvågen som, som går på planen så att säga. Ja, jag vill knyta an till två saker du säger där. Dels, alltså vi kom ju upp lite tidigare idag och tog en el på en pub här nere och det jag slogs av var liksom att det, ja, man såg liksom VSK på stan, man mötte dem när vi gick till puben man såg liksom folk gå förbi puben och liksom ja, men man, man, man kände liksom såhär ah, okej, okay, det, det matcher matchen här stan och det är VSK som är, är här och spelar och sen kommer det en full buss på det liksom. så jag tror också absolut att vi var runt 150 pers um. Ja, och sen så tycker jag liksom det, det är Tifot som arrangeras. Ja, väldigt svag för konfetti och lite så här ja, konfetti stripes. Jag vet inte riktigt vad man ska kalla det. Men liksom så här, som hänger sig kvar i lite stolpar och alltså ligger som ligger kvar. Och som man... blinkar bakom är helt också. Ja, ja, absolut, absolut. Men liksom det, det hänger kvar och man ser att det har varit liksom lite konfetti och liksom fastnade lite flaggor. Jag tycker, jag tycker det är riktigt snyggt. Och sen såklart, absolut blanda in lite pyroteknik i det där så blir det jättebra. Så att jag tycker det var riktigt snyggt för ett bort att borta för att oss. Ja, det här är vi inte jättebortskämda om man ska vara ärlig. Men alltså, som du är inne på att um, vi har ju alltid varit så här, man vet exakt vilka som åker varje match. Nu dyker upp folk som, som man inte ens känner igen. Och det betyder, på, på något sätt är det ju så här att uh, vi är fan på väg att bli ett storlag. lag. Känner ni inte det? Jag vet inte om jag älskar det här. Vad du säger. Det är en tudelad känsla. Hela Glory Hunter som kommer nu när vi går bra. TBT Sundsvall Barta 2011. Jag tycker det är underbart. Jag tycker det är kul att vi blir fler. Jag håller med och jag tycker framförallt att det görs någonting på en borta ståplats. plats är ju väldigt kul. För vi ju... Framförallt blir vi ganska vana med att det händer kul saker på eh, hemmastå. Det har varit ett fantastiskt år. Ehm, idag hade vi väl kanske lite motvind med att eh, det var ganska schizofrent väder. Det liksom regnade fem minuter, det var sol, det regnade lite mer och så vidare. och eh, Efter förutsättningarna så höll vi väl igång hyfsat bra. Jag tycker att här, återigen att det blir kanske lite... Uppenbart att vi saknar ramsor som kan hålla i, eller sånger som kan hålla i lite längre tid. Vi kan få jävligt bra ljudtoppar, framförallt kanske när villa är uppe på räcket, fina villa. Men, men det saknas någonting i repertoaren, och in, efter att jag säger det så, så, så tror jag liksom att sportbussarna som är på väg hem där kanske det kan födas någonting, och inte på Facebook. Jag, jag tänker också att mycket handlar om det är klart det går att utveckla så, men jag tycker mycket handlar om att det finns någon som manar på så att vi inte låter ramsarna dö ut bara, liksom, gör vi bara det så kommer vi en lång väg också när det gäller stämning Ja, alltså verkligen och sen är det alltså, vi som har gått i många år, det är vi är många som känner igen varandra, vi måste ju faktiskt eh, se till att ramsor vi har sjungs och att vi fortsätter sjunga dem och även att nya adepter eh, tar över och fortsätter sjunga de ramsorna som vi har för att det är inget jävla så att vi göra nya ramsor, det verkar liksom på sociala medier att folk bara vill att vi ska ha något nytt för att det ska vara något nytt och jag tycker att det är så jävla poänglöst för att vi har en eh, helt en bra sångrupper alltså, det här har gått på, på VSK i 20-25 år och det, det finns alltså ju sånger ja. som finns som vi kör och som... Idag sjunger folk inte ens dom. Nej, det, dom. det är väl lite så här... Jag har varit inne på det någon tidigare på när vi pratade om lektorutveckling. Um, alltså det är väl både lite så här ge och ta från olika sidor av... Vad ska man säga så här Rutinerade supporterledare. Men jag tror att, att man behöver kanske vara lite, lite lyhörd om man vill lära sig nya saker. För att det går saker... Um, som kanske inte majoriteten hänger med på. Uh, och jag, jag kan förstå att man kanske inte allt faller, inte alla i smaken. Men uh, jag tror också att vi som kanske har satt lite så här interna ramsor och lite mindre ramsor behöver vara lite mer öppna och uh, ja. Inte vet jag Lära men sen tror jag jag så här: att det liksom, eh, Vi ska inte ha nya ramsor för nya ramsors skull. Jag menar, kommer det bra nya ramsor så tror jag att alla kommer att köra dem. Mm. Eh, jag tror inte det är det som liksom är, är problemet. Utan, eh, om, men det som jag varit inne på tidigare: liksom, det blir lite tråkigt om man tar exakt ramsa från till, say, ett Stockholmslag och byter ut eh, ett par ord till mm. eh, VSK Elvesterås sportklubb. Ja. Eh, så, så, liksom, kommer det bra nya ramsor så tror jag att alla kommer att vilja köra dem. Och det är liksom oftast eh, tror jag. All fall att det växer inte fram på internet utan det liksom kommer S spontant S på läktaren i sportbussar. Mm. eller um, ja, det, det sker på organiskt ja, exakt. Ja, men på tal om det så tycker jag det är kul den ramsan som Filip drar efter uh, slutsignal som ju absolut inte är någon kanske uh, banger eller hit utan men, men som ändå har sjungits under uh, ett par år på läktaren och det tyckte jag var fint. Ja, den har ju också den, en den, väldigt stark eh, koppling med. En ja, men precis. Den, den sjungs ju flitigt idag med tanke på vädret och är väl också en liksom hommage till vår saknade vän Milton som hade det som sin. Han är väl. Eh, vad ska man säga, grundare till den ramsan ja, Sin paradramsa säger. kanske Precis, så att det var ju svinfint Att eh, Filip gick, gick fram Och körde den Yes eh, Men eh, nu kanske vi har pratat klart Om den här matchen i sin helhet eh, Men det har hänt lite på sidan av eh, Planen också eh, Sen vi paddade sist Vi har fått en ny klubbchef eh, patrick Lundstedt. Lundstedt Precis, från eh, Exin senast eh, jag vet. Han, han har väl varit engagerad i typ fullare och även Eskilstuna-lag, som jag förstod det. Ja, men Ordförande precis. i Lindenhockey och sen även involverad i Eskilstuna United. Mm. Eh, ja, men framförallt, alltså, det var ju ett namn som ingen eh, gissade på. Och det kändes ju fräscht. Liksom. Det, det känns, lite, det känns eh, jättebra. Det, och, och, så här, sen får man ju också säga att eh, det är också så här att alla namnen som det gissades på på olika ställen det var ju... <laughs> Ja, det, det kanske inte var så här personer som egentligen det här är Det är egentligen. mycket vsk och, ja, och äh, Tack och lov så skulle vi anställa honom nu, sa ju Breitolt och andra, ja. inte har vsk Nej, så för, jag... bara ta upp det. Liksom så här, Peter Markstedt och Micke Lustig var väl namn som nämndes. Liksom, uh, liksom när supportrar bara spekulerade helt fritt. Och, men jag, jag tror, och jag gillar att vi går utanför VSK-kretsen Uh, i den här rollen uh, och ja, ja. så alltså jag tror så här att uh, både Markset och Lustig skulle säkert kunna funkat bra men jag tycker egentligen med mig två punkter från den här rekryteringen punkt ett är att så här, äntligen vågar vi satsa lite på kansliet alltså vi går fantastiskt sportsligt, vi borde ha liksom chans och jag tror att vi måste satsa oss ur den här jävla negativa spiralen att vi liksom inte drar in pengar vi har inte ett kansli som funkar klockrent och så vidare. Så att, ja men ett, att äntligen satsa på en jätteviktig position som förhoppningsvis kan göra väldigt mycket. Och två, så tycker jag, alltså, utan att veta någonting om honom, så tycker jag att hans CV egentligen bockar i alla rutor som man kan önska. Han har liksom erfarenhet från sport- han har erfarenhet från mindre företag som ändå kan liknas vid att driva liksom en superrättarklubb. Ehm, och jag tycker också att han, han, han verkar jävligt seriös liksom. En, en arbetare på något sätt Nej mm. I men jag, jag håller verkligen med dig Det är nästan precis det jag skulle säga att. jag tycker att eh, spontant utan att liksom veta så mycket om honom innan så känns det eh, utifrån en CV som en väldigt bra rekrytering eh, och jag är glad att liksom sådana personer nu för tiden vill jobba i våran klubb för så känns det som att det inte eh, alltid har varit inget liksom, eh, ingen skugga över dem som har jobbat där tidigare, absolut inte eh, men det här känns som en väldigt eh, seriös och kul rekrytering tycker jag. Eh, och jag hoppas verkligen att det faller bra ut och att det liksom inte eh, jag vet inte, eh, skär sig mellan honom och styrelsen eller liksom no något annat så som gör att eh, han skulle vilja lämna för att eh, i alla fall hittills så, så känns det väldigt bra och eh, jag fick även höra eh, lite goda vitsord eh, när jag kollade runt lite med folk som eh, ja, men, tidigare har stött på honom eh, i arbetslivet och så. Och att eh, ja, men, Det här är en kille som har, eh, lyckats med i princip allt han har tagit för sig i, i livet och så. Eh, så att, får jag får hoppas att han lyckas med VSK-fotboll också. Ja, Nej, men också så här framförallt om man, eftersom man kommer utan så här tydlig VSK-koppling eh, det kan vara positivt för det har väl han sagt också men eh, liksom gissningsvis är väl mycket av arbetet inledningsvis det handlar om att hjälpa till för att vi ska eh, dra in, vi ska öka intäkterna helt enkelt. Ja, men hade väl en ganska tydlig liksom, säljpodden han sa väl också ja. det att så här, ja, men det, först och främst ska jag fokusera på marknad och sälj. Vi behöver öka intäkter. På lite längre ja. sikt så, så vill jag jättegärna vara med och bygga en klubb. Ja, men det, där, och där tror jag att det, det, det, det, liksom, det kan nog vara positivt för oss att någon utifrån hoppar på tåget och är eh, någon form av ansiktet utåt eh, i, i den frågan. För, för liksom, det är ju, alla är väl överens om att vi där måste det hända saker. Och det är ju det är verkligen friskt att det är inte är Markstedt. Mm. Det är inte Lemurenberg. Det är inte Ado eller någon andra vanliga. Ja, men liksom de, de senaste... Även om de är säkert svinduktiga. Ja. Så, så det Absolut, piggar ja. upp liksom att sådär, nu får vi in ögon som är liksom helt oskadade ja. från liksom VSK historia. Och, och de senaste som har haft klubbchefroller har varit typ allt har väl i stort sett kommit från styrelsen in, eller ja. inifrån. På sätt, så att Bara det gör ju att man tycker... är klubbchef eller vad fan vad var Nej, sportchef det? på halvtid. Mm, men ty han har också varit i klubben ja. länge. Liksom, så att så att, det, det, vi har ju en tradition ja. från att rekrytera internt. Uh, uh, och det, och, och som ni är, är inne på så tycker jag att det är väldigt kul att vi liksom, uh, rekryterar externt den här gången. Framförallt känns det som att det är så här lite värt att chansa för att Även om folk, det har varit mycket bra folk i VSK, men det har aldrig riktigt så här fly, flyget. Och jag tror att så här förutsättningarna är svåra. Men därför känns det jävligt kul att det kommer in utifrån, tycker jag. Nej, just säljmässigt. Alltså att skapa förtroende för klubben och ja, för, föreningen och så här varumärket på något sätt det tar ju tid också ja, så att, eh, jag tror att det viktiga eller en av de absolut viktigaste grejerna det är ju att han är kvar om ett år alltså det, vi har haft ganska nu har vi de varit mer så här på marknadssidan tydligt så men vi har haft ganska mycket olika nya satsningar och nya anställningar eh, på sådana positioner och jag tror helt enkelt att vi måste eh, ja, men vi måste låta det kosta något år innan Äh, Vi, upp. Vi brukar ju prata om kontinuitet på planen mm. och jag tror liksom kontinuitet på kansliet. Att man bygger upp någonting över tid, att samma människor är kvar och liksom kan skapa relationer, det är superviktigt för att det, det är liksom sånt företag knyter an till att man är man är liksom med folk i klubben. och man vet också att de är seriösa och håller det de lovar och så vidare. Um, ska vi gå vidare lite till silly Ja, absolut. säsongen Det har ju hänt um, ingenting. Till dagsdatum. Absolut ingenting. Men det är min... transferfönstret i alla fall öppnat. Som, ja, det det har det inte igår. varit öppet länge? Nej, jag tror det är, upp när är i, typ. Ja, det öppnade igår eller förrgår. Mm. Men sen har det ju öppet till sista. Så här har jag suttit i veckor och ja. har väntat på nyförvärv. Ja, ja, Hon säger att det öppnar för eh, två dagar sedan. Det, det, det är såklart, det går ju att presentera nyförvärv. Det har ju andra klubbar gjort. Men... Nej, men skämt åsida. Jag tycker att... Eh, jag tror jag skriver det någonstans att För mig är den här tystnaden kring spelare in och ut fantastisk. För att jag vill, jag vill se det här laget... Eh, Ja, det är klart. Man, man klagar inte om det kommer in en anfallare som kanske kan mm. um, varva lite med jabber. Men det nu, viktigaste är mycket, tycker Miguel jag... vi är ju tillbaka. Behöver vi en till? Ja, Nej, men, faktiskt. Alltså, det, Nej, jag, jag tycker jag att vet sådär, fan, vi, vi ser hur det här flyger. Och jag tycker framförallt att det viktiga är viktigt att vi inte säljer någon nu. Och om vi ska sälja så då ska vi ha betalt. Liksom. Punkt. Vi har ju två gubbar som skulle kunna vara utgående. Det är ju Daniel Ask och Freddy i backlinjen. Ja men där tycker jag också så här saker vad ska man säga de, både Freddy och Ask är ju kanske topp tre, fyra viktigaste spelare i laget. Och med tanke på att de har utgående kontrakt och inte är purunga så kommer vi inte få jättemycket pengar. Och då är det ju bättre egentligen bara att hålla kvar dem. Och sen tappar vi dem Gratis efter säsongen. Ja ah, men då får det vara så liksom. Ja nej framförallt när det känns som att största chansen att behåller dem är att eh, kliva upp. Och gå upp i höst. Eh, eh, Helt verklighetsreformen att vi pratar om att gå upp i allsvenskan. Jo jag, jag, jag håller med men. Liksom allsvenskan skojar du. <laughs> en tridimensionett. <laughs> ja. Jag ser bara Europa framför mig. Det nu det... blev ni tysta när ni funderade på vart vi är igen. <laughs> Nej, men Nej, vi är ju Sunsfalla. Vi ska snart på Daltons salon. Men, men, men alltså, så här, Daniel Ask, jag tror också att han, han har ju varit fantastisk för oss i år. Samtidigt så tror jag faktiskt att han värdesätter också att få spela varje match. Mm. Och ska han gå till Allsvenskan så är det ju antingen ett bottenlag eller så är det liksom som truppspelare. Mm. Och han känns ju som en spelare som passar bättre i ett, uh, i ett bättre lag. Alltså hans egenskaper. Alltså han oh, får ha bollinne. Sen måste man också se det som en uh, fotbollsspelares synvinkel. Kanske som fan har varit nice mm. att ta en bättre lön i ett alls spottelag. Nej, nej, alltså. Ja, absolut. Jag tycker det är, det är svårt att lägga liksom någon som helst. Uh, tycker jag alltså kritik mot att de inte har skrivit några uh, nya kontrakt. Nej, men de vill väl se vart vi är. Liksom. Ja, och det, och det förstår jag. Men jag, jag, jag tycker Samuel sörman Det har nej. vi en Judas. <laughs> Sunda hat mot annat. <laughs> ja. Stackars. Nej, men, men, men alltså så här, uh, Jag tror att man kan vara orolig för att vi tappar dem. Samtidigt så känner jag också lite ibland att, att oron är lite överdriven. För att Freddie är 28 eller vad han. Eh, Aske 24, 25... Alltså, ja. det är liksom inget högvilt på transfermarknaden. Ja, men, grejer kan man plockar dem gratis så är det ja. klart att det kommer vara vara alltså, alltså, intresserad. Men det är det ju liksom efter säsongen. Att, ja, att vi skulle tappa dem i år, såhär, eller tappa dem nu i sommar. Jag har svårt att se att vi skulle få så mycket i ett bud att det är intressant för oss nej, när, vi men, ligger, nej, när vi ligger där vi ligger i Nej, men precis. Det är det. Alltså, om... Vi fortsätter gå bra, Daniel Aske är jätteduktig, vi gör 14 sista sist i år. Vi går inte upp och han står utan kontrakt. Ja. Det är klart ja, då, att då allt slag kommer plocka honom. Ja. Men, Men det är inga som kommer betala sagt, jättemycket. Någon, någon, riktigt, någon, någon gubbe in? Nej. Alltså, det enda som snackas är väl att vi skulle ta in en anfallare. Ja är äh, någonting. Det är äh, det. Men det finns ju inga namn. Men det var väl egentligen snacket in för säsongen också att det skulle komma in. En, för vi tappade ju både Granat och eh, Prodell inför säsongen. K Kalle sa väl i någon intervju med Anno 1904 för han var att, eh, att arbetet går bra och det fortlöp, fortlöper. Men jag har inte ingen aning ja. om vad Nej, det, det finns ingen. händer. Jag är lite inne på att alltså, jag är ganska nöjd. Alltså, händer ingenting så är jag ganska nöjd. Sen kan det ju såklart komma in eh, trevliga nyförvärv. Eller i värsta fall att vi tappar någon. Men ja. Jag nej är men ganska nöjd om det inte händer någonting. Det känns väl som att klubben och Kalle har en ganska sund position i det här transferfönstret. Får vi möjlighet att ta in en anfallare som kan spetsa oss och vara bra, då gör vi det. Kan vi inte få in en sån person? Nej men då skiter vi i det. Liksom. Då, då står vi kvar men, där vi är. Men då tycker jag ska vara en anfallare som vi kan använda liksom som komplement. Jag blir spelartypen. Ja, men det, det tror jag. För, för det, det, det han har, nu börjar han ändå ha en hel del poäng på spelade minuter. Ja, han är helt otroligt fått per eh, minut och, och, och jag tror liksom så här: Vi ska inte ta in någon som så här, Eller Det kan vi väl göra. Och ta in någon alltså, stor stjärna. Jag blir ju för gärna spela bara spela andra halvlek så länge mm. jag gör ett mål ett assist varje gång jag spelar. Idag spelar jag ju första och gjorde två 2 plus 0, men hade i allhetens namn kunnat gjort chef. Exakt, ja, det jag menar jag. i Första, andra, whatever. Nej, nej, nej men äh, jag tror att du är lite inne på det. Vi ska inte ta in en 32-åring som ska göra ett, ett halvår nej. hos oss. Utan det, i så fall nej, det är det, på jag lite det är viktigt också. Men sen får man ju se. Alltså, nu börjar det ju på riktigt se ganska bra ut i tabellen. Fan vad härligt att vi inte ska panikvärma ja. Prodell ja. en gång till. Ja, mm. Mm. han var väldigt bra den där hösten i men det kan man väl nästan sammanfatta så här långt med att vi, det, vi har det, ingenting. Nej, det är inte mycket rykten, varken in eller ut. Och vi är ganska nöjda med det. Vet ni vad det sjukaste är? Nej. Man brukar väl säga att 30 poäng är det som krävs för att klara sig kvar i Superrätten. Ja, kanske gärna några till. Men har vi 27 efter 14 omgångar? Det är, det är otroligt. Riktigt. Känner ni att kontraktet i till Superrätten? Hur många poäng behöver man för ett salon? Ja, det, är 30, det har vi 5 plus. Ja, är nej, men vi, vi, vi är väldigt nära att klara kontraktet så att, det är otroligt mm. skönt. Men nu ser vi bara uppåt, tycker jag. Ja, jag men har alltså äh, sex poäng ner till fjärde platsen. Uh -huh. Vi kan väl skicka med en passning till. Nu tror jag i för inte att de som lyssnar på den här podden är folk som inte går på matcher. Men um, vi möter utsiktan, serietan, nästa omgång. Nästa lördag. I Västerås Kom dit på Guys borta måndagen 24. Ska vi säga några ord om Utsikten matchen också? Den det. kommer ju bli väldigt intressant. Ja, eh. vinner vi den så ja, då <laughs> då ligger vi otroligt bra med. Ja, här. Det, det ska vad? bli väldigt kul eller alltså, så här, nu åter så här, Utsikten är inte spelar den här gången. Men jag har lite dålig koll på vilka de möter. Spelar de imorgon eller måndag eller något? De uh, värre att en fransman, det jag vet Ja, de har ju baguettmannen Från sköter. fällrott, fällrott. Uh, uh. Nej men det blir väl kul att se Vad vi står samtidigt kommer vi också att stå Och vara provocerad över uh, Vilket där. Jag... Ja. Men det är så här, ja Det är också en del av uh, Svensk fotbollkänning att sådana där Mindre föreningar får chansen Det är Göteborgs svar på, på bromma <laughs> Utan ungdomssatsning Eller någonting Aj. De satsar bara på eld. De, de har ju faktiskt gjort uh, svinbra hittills och uh, med fällrat in. Jag tror, in, jag tror inte de känns är sämre. Det känns inte som att han lyfter det här laget. De har ju han uh, hed Hedlund. Han, han gör ju inte sämre i alla fall. Nej, men jag spelare. Det är ett bra lag som tar in spelare som inte gör dem sämre. Alltså, jag tror det... det man blir förvånad över är om de får behålla sin uh, hed jag vet inte vad han heter Ja men han har väl misslyckats i flera Ja alltså, det är så här, Grejen är att det består väl ganska mycket Av spelare som inte riktigt är igenom I andra Göteborgs klubbar Skit i dem nu eh, Vi har en kväll Att ta vara på ja. här i Sundsvall ja. Vi ses mot utsikten Och då fortsätter ja, vi seger tåget Ja det får Flora vi hoppas Och vi ser som vanligt när vi avslutar den här podden Heja sport Hej. sport Heja sport hey, Hej ja, Sport! Hej ja, Sport! Hej ja, Sport! Hej ja.